Ja det är fredag morgon och klockan är åtta och detta är Radio Maranata som sänder en halvtimme. Välkommen att lyssna. Jag hälsar dig välkommen. Det är fredag och då är det min tur att säga någonting här i ett halvtimmesprogram som vi har till förfogande. Jag ska tala om det profetiska ordets betydelse. Det finns ju i församlingen någon som är satt till att till exempel vara profet. Och Gud skänker oss uppenbarelser. Därför att vi ska hjälpas och frälsas ifrån det ting som är avledande ifrån Guds ord. Det är ju frågan om att genom uppenbarelse så uppenbarar Gud sitt ord. Det är alltid så att när man står i fara att komma bort ifrån ordet så finns det då den möjligheten att Gud sig, uppenbar, genom uppenbarelsen korrigerar och hjälper och vägleder oss så att vi inte drabbas av villfarelsens makt som vi kan säga, och som vi vet vad Bibeln säger ska vara särskilt påtagligt den sista tiden Jesus han varnades ju speciellt för detta där han eh, kommer in på de mest skatologiska tingen att eh, varna för att villförelsens makt kommer att eh, eh, bli påtaglig den sista tiden. Och eh, apostlarna varnade ju för detta om det som var vilseledande, det som stod i strid med Guds ord. Och han skriver understryker ju också dessa, detta, hur viktigt det är då Paulus skriver att inte utöver vad skrivet är. Ja han eh, var så säker på sin sak Paulus och det var han därför att eh, han hade mottagit det budskap som han förmedlade. Det hade han fått genom en uppenbarelse från Gud. Och han säger ju också, då han till exempel skriver till galaterna om hur de stod i fara att komma bort ifrån det sanna evangeliet. Och han är så fast och övertygad, Paulus. I sin uppenbarelse från Gud att han ser om det också är en ängel ifrån himlen som kommer och förkunnar någonting som står i strid med vad ni har fått höra av oss apostlar så var det han förbannad. Ja det var den kamp som Paulus eh, verkligen tog till sig att kämpa för den tro. Som en gång för alla blev överlämnat åt det heliga. Med tanke på det profetiska ordet. Ja, vi har ju gång på gång. Eh, får vi erfara. Att eh, Gud talar genom profeter. Han till exempel talade vid ett tillfälle. Då vi tänker på exempelvis Samuel när han växte upp som ung grabb, att profetsyner var inte vanliga och ja, de orkade inte ens fram, står det. Guds ord var sällsynta och profetsyner eh, orkade inte fram. Det fanns inte eh, mark för det. Men så väcker Gud upp en ung Samuel som får vara ett språkrör för Guds uppenbare, uppenbarelse. Det står ju i fesebrevet varhelst någonting blir uppenbarat där är ljus. Och vi har ju fått en, en bok i Bibeln som kallas för uppenbarelseboken. Och som verkligen talar om för oss hur viktigt det är att vi känner till. Vi vet vilken tid vi lever i, vad som komma skall och vad som sker just den dag som inne är. Och därför så skriver Johannes så här, förmedlat av från Jesus. Eh, skriv nu upp vad som du har sett. Skriv upp både vad som nu är och vad som här efter ska ske. Ja, och vi flyttar oss fram till det 22 kapitlet i Uppenbarelseboken. Det jag nu läste, det var i första kapitlet och vers 19. Men i Uppenbarelseboken, det 22 kapitlet och sjunde vers, står det så här. Och se, jag kommer snart. Salig är den som tagit vara på det profet, profetians ord som står i denna bok. Och det bekräftas verkligen här och gör det tydligt att det står så här också i samma kapitel. Eh, vers 18 För varken som hör dessa profetians ord som står i denna bok betygar jag detta om någon, om någon lägger något till den så ska Gud på honom lägga det plågor vilka det är skrivet i, alltså i uppenbarelseboken Om någon tagit bort något från det ord som står i denna profetias bok som ska Gud taga bort ifrån honom hans del i livets träd i den heliga staden vilket är, eh, om vilket är skrivet i denna bok och han som eh, betygar detta säger se jag kommer snart amen kom herre Jesus så avslutar uppenbarelseboken. <tryck> Jag har fått på mitt hjärta lagt med tanke på den tid vi lever i att verkligen ta upp ett varnande ord som är ämnat till att väckas inför tidens allvar. Det är nu, ja det är faktiskt drygt tio år sedan. Jag kände mig väldigt manad till att skriva och ge ut ett litet häfte. Och rubriken lyder så här: Tid att vakna inför tidens allvar. Det handlar om profetisk allvarsord inför Jesu tillkommelse och vår tidsålders upplösning. Jag ska också läsa inledningen här, vad som står i det här häftet. Gud har hållit sin hand över vårt kära fosterland i gången tider. Han har väl sitt folk med andliga väckelser, släkte efter släkte. Gud har också haft en speciell avsikt och plan med vårt land. Guds ögon som överför hela jorden har sett och hört hedningarnas ångestrop. Från länder och världsdelar. Gud har i generationer efter generationer kallat män och kvinnor att lämna ett välordnat och bekvämt liv. Lämna vänner, syskon, föräldrar för att gå och stav med glädjens budskap. Gud lade ned en kallelsens eld i skaror av människor som offrade sina liv på missions. På missionens altare. Att Gud har fått ta ut människor för missionens räkning. Det betyder mycket en välsignelse för vårt land under en lång tidsperiod. Detta har skett i samverkan med att det har funnits många bedjare i vårt land. När vi nu ser omkring oss och ser hur det profetiska olika går i uppfyllelse så är det väldigt viktigt att vi får en orientering så att vi inte blir vilseledda. Och framför allt just detta om sanningen om Jesu tillkommelse att det är någonting som är levande och brinnande i våra hjärtan. Ja, det här häftet då, det är ju så här att jag har ägnat mig mycket tid åt att sprida det här faktiskt över hela vårt land i stort sett. Det har handlat om åtskilliga skrifter som har delats ut. Och det har... Det varit så att det har varit resor från byar, städer, vägar och spridit det här i och lagt i postlådor då också, först och främst. Men även delat ut på gator och torg. Tillsammans med det här häftet så har jag ett blad med som jag ska begärt att läsa här dels fortsättning av det här häftet men också ett blad som kommer med här som heter Hets mot individen som är skriven av Emanuel Johansson Dessutom följer med traktat Det är alltså tre ting det handlar om häftet och en, ett, ett blad och ett traktat som handlar om Vad som händer när en vanlig människa Släpper Jesus in i sitt liv Jag ska be er att fortsätta läsa från det här häftet Och då fortsätter man läsa om det profetiska ordets betydelse Sen är det två bibel Ord också som är medtaget här, som också är eh, anknytt till vår tid. Ja, det profetiska ordets betydelse. Under den sista tiden har vårt lands belägenheter mer och mer blivit lagt på mitt hjärta. Det är med stor vånda och kamp som dessa rader förmedlas vidare. Det är av stort värde för oss att få motta profetiska budskap som givet vi ska prövas om de är från Gud. När Barnabas och Paulus var i Antiochia kom det profeter ner från Jerusalem. En av dem, Agabus, talade om en hungersnöd som skulle komma över hela världen, som också kom på Claudius tid. På det viset kunde man förbereda sig... Det står att Gud inte kunde dölja för Abraham vad han tänkte göra med Sodom och Gomorra. Kan jag väl dölja för vår vän Abraham vad jag tänker göra? Gud väcker och varnar sitt folk genom profeter. Där profetia icke finns, där blir folket tygelöst, men cell är den som håller lagen. Birger Claessons syner och på 50-talet som kom ut i skrifterna Dom över Sverige. Och Sveriges ödestimma är kanske bortglömda av de flesta idag men blev till väckelse och förnyelse för vårt land. Det är nu mer än 50 år sedan. Hade Birger Claesson fel? Nej, men han fick från Gud att om man sökte honom i bön och fasta till väckelse och förnyelse skulle domen ställas på framtiden. Resultatet blev att en mäktig förnyelseväckelse gick över vårt land. Idag är situationen helt annorlunda för vårt folk. Det handlar inte om skrämselpropaganda men att väckas till andlig nykterhet och använda den korta tid som eventuellt är kvar. Det gäller att vara förberedd inför det som ska komma. Gud vill genom den nöd som kommer över vårt land frälsa en skara som söker honom i sin nöd. Vi har haft fred i snart 200 år och Sverige har under lång tid inte upplevt vad krig innebär. Från Birger Claessons tid till våra dagar har Gud fortsatt att tala genom syner och uppenbarelser av det som handlar om slutskedet av denna tidsålder. Då framgår det att Sverige med flera länder inte kommer att tillhöra EU-blocket den sista tiden. Så Jag måste citera också de här två ja. bibelverserna. Ta er tillvara för att låta era hjärtan tyngas ner av omåttlighet, dryckenskap och världsliga omsorger så att den dagen kommer över er oförtänkt som en snara, till den ska komma över alla dem som bor på jordens hela yta. Vaka ständigt och be dem kraft att undfly allt detta som ska ske och till att bestå inför människosonen. står det i Lukas 21, 34-36. Och så har vi... Men det säger jag mina bröder, tiden är kort, därför må härefter det som hava hustrur vara så som hade det inga, och det som gråta så som grät och det icke, och det som glädja sig så som gladde det sig icke, och det som köpa något så som fingre icke behålla det, och det som brukar denna världen så som gjorde det icke något bruk av den, till den nuvarande världsordningen går mot sitt slut står det i första korintebrevet 7 29-31 så har jag också tagit med en profetia som en kvinna i Norge fick och sedan förmedlades 1968 redan och det var Emane Minus som var på besök och en kvinna trädde fram ett, efter ett möte och berättade vad hon hade upplevt. och Hon hade sett allting så tydligt så att det var som att sitta och titta på en filmduk. Och där var, det handlar då om för det första från 60-talet att en långvarig fred och nedrustning skulle ske. Men och, och, som ett tecken då på den tid då den här uppenbarelsen gavs till denna kvinna. Det handlar också om att hon fick se avfallet bland de kristna, ljumheten. Och eh, moralupplösning. Hon fick se... Eh, hur man levde i, i utan att vara gift, samboende, otrohet, homosexualitet, våld och sex på tv. Hon fick se också då att det bryter ut också ett tredje världskrig. Men eh, jag ska begärt att läsa det här som här handlar om eh, ljumhet och avfall i kristenheten. Det är ju ett tydligt tecken och som vi också kan läsa om i Bibeln ska vara rådande den sista tiden. Ja, hon skriver, eller säger så här Det kommer att uppstå en ljumhet utan like bland de kristna. Ett avfall ifrån sann och levande kristendom bland de kristna som vi aldrig upplevt maken till. Innan Jesus kommer och innan det bryter lös kommer kristna människor inte längre att vara öppna för ansakande förkunnelse. De vill inte längre höra som de har gjort förr i tiden om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. Istället kommer det ett slags surrogat. Lyckokristendom som blir presenterad för människorna, det gäller att vara väl lyckad, det gäller att nå framgång, det gäller det materiella goda. Ting som Gud inte har lovat oss på det sättet och denna framgångskristendom resulterar gradvis i att kyrkorna blir tomma, frikyrkolokalerna blir mer och mer tomma. Istället för den förkunnelse vi har varit vana vid i generationer så kommer det att bli detta. Man vill höra lite om att ta sitt kors på sig och följa Jesus. Istället blir det underhållning, konst och kulturaktiviteter som övertar platsen i kyrkor, bönehus och lokaler. Istället för väckelsen, nöd och bönemöten. Detta kommer att ske i hög grad innan Jesus kommer och olyckan bryter loss över oss. Och den andliga sömnen kommer att breda ut sig. Ja, det här eh, var det ju så att Emanuel Minus var på besök i en församling. Det var i en uppe i Valders i Norge. Emanuel Minus är ju känd för de flesta. Och han skrev ju ner allt vad kvinnan berättade. Själv trodde han inte helt på det här. Men... Kvinnan eh, säger till honom att eh, du ska, kommer att få uppleva det här och när det här närmar sig så tar det i akt att eh, förmedla detta, varna detta. Det som är intressant också och är gripande är att eh, då han hade skrivit ner i allt det här vad kvinnan berättar så lägger han det i en byrålåda hemma. Så går det 30 år. Och eh, hon. Och. Eh, då han läser det på nytt. Så blir han. Väldigt omskakad. Av att allt det var kvinnan. Har sagt. Hade hittills gått i uppfyllelse. Och, och det stämde exakt. Så. Han. Tänkte så här. Och han hade en bön. Till Gud att. Vad ska jag göra med denna profetia? Eh, så han går ner på knä där hemma. Lägger fram det här i Gud. Och var, var han, det var ju så att det var bara han som kände till det här. Den här kvinnan hon var ju inte så att hon gick omkring och pratade med vem, var och en. Utan eh, det var en mycket sansad kvinna och eh, han har också ställt det frågan vem hon är. Ja, är det någon som man har förtroende för så är det hon sa de i församlingen. Han går ner på knä och lägger fram detta inför Gud och då säger Gud till honom att om du undanhåller detta så kommer blod att krävas ifrån dina händer. Så han beslutade ifrån den stunden att fortsätta att eh, och att varje varje tillfälle han skulle träda upp och predika så förmedlar han denna profetia från denna kvinna först. Så fortsatte han också hela tiden. Han är ju nu mer hemma hos Herren, men eh, han fick vara med att förmedla och varna, att väcka genom dessa profetiska uppenbarelse det finns ju till exempel sånger som handlar om det här den sista tiden ja det är bland annat en sång som jag skrivit av Per Arne Jensen att ja, tiden är kort och vi vet dig när lyder texten med blixtens fart där Jesus här det uppbrott blir för Jesu brud är du redo då att möta Gud Ja, Gud ger ett ögonblick av nåd, en kort och flyktig minut. Att gripa tag i Jesu hand och rädda blir. En liborg kastas ut till dig ut. Men snart är frälsningsdagen slut. Då kommer vreden över vår jord, så säger Guds ord. En annan sång lyder så här, som också skriven som ett profetiskt budskap. Det den sista tiden. Om Jesus nu kom idag. Ja. Står i kören. Säg du det, det din själ till behag. Är lampan i ordning? Är klädnaden vit? Om Jesus idag kommer hit. Min vän gör det redo till tiden är kort. Han kommer Guds son som gick bort. Guds vrede ska börja och världen ska sörja. Så är det idag ett varningens rop i blindhet helt slagen av synden bedragen du vaknar till sist bland det dödsdömdas rop Den tredje versen lyder så här full frälsning nu ljuder Guds mål, den nåd Gud dig bjuder och dröj icke tills, till hans ankomst är snar att tro är att finna och salighet vinna hos Jesus som ensam och Skuldbörar var. Ja, om Jesus nu kommer idag. Säg är det din skäldel behag. Är lampan i ordning? Är den vid? Om Jesus idag kommer hit. Min vän gör dig redo. Det tiden är kort. Han kommer Guds son som gick bort. Ja, det här var ämnet att vara ett väckande budskap. Som vi behöver ta del av i denna sena tid Gud välsignar dig som har lyssnat idag På återhörande Generationers traditioner Kyrkoståt och prästers grot Många sakramenten Kör och mustidorgeljur jag har vunnit rikedomar Och behöver ingenting Gud, vår fader och vår kyrka Gör mig trygg med dessa ting Vår orkester spelar ljudet Och vår sångkar och sjunger skönt Mest om kärlek något annat är ej lönt Predikanten sårar ingen Talar kärleksfullt och bra Och hans tonen är så vänlig läran som, som vi vill ha Men så plötsligt spricker bilden Det är ordets skarpa svärd. Du är fattig och eländig Naken, blind och ömkansvärt Se, jag klapparen på dörren Öppna nu, är Jesu Gud Jag med dig vill hålla mot Ge gemenskap med din Gud Guldet som är lukterat ögon salva och vitskru Smorda ögon ren i blodet Hålligt född av himlens hud Jesus bor i en kyrka Gjord av någon människa Men ditt hjärta blir ett tempel Uppfyllt av den helge armen Barn är kyrkans lärare, konfirmera lika så Men har prästen svårt att läsa, kan han bibeln ej förstå Båda gick det ner i vattnet, den som tror och blir död som Ja, detta var ett program ifrån Radio Maranatha och vi har hört Tage Johansson tala om detta med profetiska allvarsord. Och därefter så hörde vi Kristina Imsen sjunga sången Laudicea. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Och vill du ha kontakt så finns det ett telefonnummer du kan ringa 070 201 6020. Vi här på Radio Maranata önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.